Igazából ezt egy ilyen jó kis beszélgetősre lehetne csinálni. <gül> Igazán még egy kicsi kis csoport. Nem vagyok hangos, egy kicsit bézi. <gül> Na jó, fura. Atyám, köszönjük neked a te ígéredet, kérjük, hogy áldasz meg, hadd halljuk meg belőle személyesen, amit nekünk akarsz mondani. Köszönjük, hogy a te igéd él, 2000 évvel ezelőtt ezeket fejjezték te rólad, te fiadról, és még mindig él, és áll, és megáll mindörökké. mindörökké. Még a minden el is pusztul körülöttünk, a te ígéd, és a te ígéreteid megállnak. Abban bízunk mi. Ámen. Én is összeírtam itt, hogy mik történtek az elmúlt fejezetekben, az közvetlen ezt a mai eseményeket megelőző időben. Ugye azt láttuk, hogy addig lépnék vissza, amikor bemerítő Jánosnak a fejét vették. Siralmas körülmények között emlékeztek, ahogyan Ricsi feltárta ezeket a, a dolgokat, és egy nagyon, nagyon szomorú dolog, hogy az, aki az evangéliumot hirdette a népnek, Izraelnek abban az időben, az, aki előfutára volt Jézusnak, annak, aki a világot, az embereket, minket a legjobban szeret, annak az életét ilyen könnyen, a fizikai életét ilyen könnyen elvették tőle. És egy olyan nem baleset, de egy olyan, olyan furcsa esemény sorozatban, ahol ugye egy, egy, egy fiatal nőt kérde, egy gyermeket kérdeztek meg arról, hogy, hogy mi legyen a, az ajándék azért, mert úgy táncolt, és ugye egy egy nő, aki meg volt sértve az érzéseiben, mert helytelenül élt, az sugalta, hogy hogy legyen ez bemerítő Jánosnak a feje. És ö, olyan szomorú ezt látni, és amikor Jézus meghallotta ezt a hírt, nyilván nem csak azért, mert rokona is volt, bemerítő János, hanem mert ezt az üzenetet hordozta, az őről a való, az ő szeretetéről való üzenetet, az ő megváltásáról, és nem voltak sokan abban az időben, akik ezt, akik ezt helyesen látták, vagy hirdették volna. Úgyhogy nyilvánvalóan Jézust ezt, ezt emberileg nagyon szíven ütötte ez a dolog. És e, látjuk, hogy mi volt az ő reakciója erre. Emlékszik valaki? Mit csinálta? Amikor ezt meghallotta? És amikor ezt meghallotta Jézus, elment onnan hajón egy puszta helyre egyedül. És sikerült ez neki, ez a terve? Nem. Nem. Jó mondod, mi történt? Nem. Igen, igen. Egyedül akart lenni, gondolom, elég nyilvánvaló az, hogy, hogy imádkozni akart, az atyához akart menni, erő gyűjteni, ebben a szituációban, mert tudjuk, hogy bár százalékig Isten volt, de százszázalékig ember is volt. És nyilván nagyon letaglózt ez a dolog, ez történik azokkal, atyám, ezen a földön, gondolom, ilyesmi kérdések lehettek benne, akik, akik téged szolgálnak, ilyen síralmasan, és emberileg ez borzasztó lehetett látni. És mint egy magára is lett hagyva, ugye az ő evangéliumával, ezáltal. És, ahogyan mondod, a sokaság odaért. Mire Jézus odavezett egy busztahelyre, helyre, addigra ott volt a sokaság. És mi történt, amikor ő ezt meglátta? Azt mondta, hogy hagyjatok engem békén, engedjetek át, el kell mennem, értsétek meg, imádkoznom kell, addig nem tudok szolgálni nektek, amíg én az én lelkemet fel nem építettem. Ezt mondta? Nem. A szíve megesett rajtuk, és megszállná őket, és azoknak betegeit, meggyógyítál. Hát Jézus látjuk azt, hogy bár nyilván a legfőbb prioritás az, hogy az atyával kapcsolatban legyen, és mondta, hogy ő nem tesz más, csak amit az atya, amit az atyától lát és hall, de mégis, amikor mi megyünk hozzá, amikor az emberek jönnek hozzá szükségben, akkor, ahogy a mondja is máshol, soha nem küldi őket el. És így szolgált nekik, Sőt, aztán láttuk, hogy egész estéig velük, velük maradt, és már a tanítványok mondták neki, hogy Jézus, itt gond lesz, nincs kaja. Itt van az a sok ember, bocsásd el őket. És ugye utána látjuk, hogy ötezer embernek lesz mit ennie, és Jézus újra nagy csodákat tesz, és továbbra is csak szolgál, szolgál az embereknek, holott még mindig ott van benne ez a nagy vágy, gondolom mert később látjuk, hogy, hogy ezután megy, hogy imádkozzon, és helyre rakja a dolgokat. De szolgál. És akkor végre ugye megtörténnek a csodák, meggyógyul mindenki, evet mindenki, hazamennek, még van is mit vinniük haza, 12 kosárral, ha jól emlékszem. Nem tudom, hogy pontosan kivitte azokat, hogy a tanítványok vitték, emlékeztetőül, hogy ugye van élelem bőven, hogyha kértek. De végre elmennek, és akkor Jézus azt mondja, hogy szálljatok a hajóba, menjetek át a túlpartra. Szinte látom, hogy segít nekik a hajót belökni a vízbe, most már hadd legyek egyedül. Elmennek a tanítványok, Jézus felmegy a, a hegyre imádkozni, és hát nagyon sokáig imádkozik, most nem emlékszem a pontos órára, és nyilván átbeszéli a dolgokat, közben a tanítványokat, avon vannak, és ugye egy nagy viharba keverednek, talán éjféltájt, nem akarok nagyon belevenni a részleteibe, csak feleleveníteni a dolgokat. És ugye nagyon félnek, nem haladnak egyáltalán, borzasztóan meghosszabbodik az út, talán, talán nem is haladnak abba az irányba, mert szeretnének, és egyszer csak Jézus jön a vízen járva meglepi őket, tanítványok először megijednek, aztán leesik az álluk. Péter sok a ő természetéhez híven kipróbálja ezt a dolgot, és mindennyien ismeritek a történetet. Nagy csodák történnek, és aztán megérkeznek arra bizonyos túlsó partra, és nem tudom, felfigyeltetek rá, de nem nagyon aludt senki. Illetve nem tudunk róla, hogy aludt volna. Lehet, hogy a csónakban, vagy hajóban néhányan aludtak ö, átmenetileg vagy mielőtt ö, végül befutottak a ö, kifutottak a partra vagy befutottak a kikötőbe, lehet, hogy valaki azért kicsit szundik át, de igazából az egész éjszakát többnyire ébren tört, töltötték és megint jön a sokaság és eléjönnek az emberek egy másik helyen és ö, kérik tőle, hogy csak kérik, hogy csak az ő ruhájának peremét illethessék és akik illették, minnyáján meggyógyultak. Úgyhogy megint szolgál. Nagyon érdekes. És ekkor lépünk be a 15. fejezetbe, ahol az elsőtől a 20. versig fogunk ma menni. Igyekszem röviden, de velősen venni ezeket a részeket. És akkor írás tudok, és farizeusok jönnek, jöttek Jézushoz, Jeruzsálemből, és ezt mondták. Miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit, mert nem mossák meg a kezeiket, amikor enni akarnak? Tehát ezek a farizeusok és írástudók voltak a kornak a vallásos fő emberei. Ők képviselték a hitet, ők képviselték a vallást Izraelben, És ők Jeruzsálemből mentek ide. Én voltam Izraelben korábban, és tudom, hogy ez a távolság, ez jelentős. Mi autóval tettük ezt meg, ezt a távot, de jó néhány órába telt, úgyhogy feltételezem, hogy legalább két-három napi járás volt Jeruzsálemből ide elérni a Genezáreti tóhoz. Tehát nagy távolságot tettek meg, hogy mit is csináljanak. Megnézzék ezt a Jézust, hogy mi történik, de igazából, hogy támadják. Mert nem tetszett nekik, nem illeszkedett az ő elképzelésükbe ez a Jézusféle szolgálat. Hogy mindenki örül, mindenki meggyógyul, mindenki eszik, és mindenki, aki Jézussal találkozik, egy betekintést nyer Isten országába. Ahogyan az régen volt a bűnbeesés előtt, és ahogyan az egyszer lesz mindenki egészséges lesz, mindenki kapcsolatban lehet Istennel, mindenkinek betöltetik minden szükséglete. És a farizeusok pedig jönnek, és egy hibát keresnek ebben az egészben, és valamiképpen meg akarják fúrni ezeket a dolgokat, és felelősségre vonják Jézust, hogy miért hágják át a te tanítványaid, a vének rendeléseit szó szerint a presbitereknek, presbitériosz, az, az eredeti szó, a presbitereknek a rendeléseit, vagy pedig hagyományait. Úgyhogy a múltkor is egy hasonló témám volt nekem a, szombati, a szombatnapi kaláztépés, és gondoltam megint utána nézek annak, hogy a törvény mit mond eredetileg erről a kézmosásról, amiben ugye itt belekötnek a, a vallásos vezetők és kerestem egy darabig, de rájöttem, hogy nem mond róla semmit. Képzeljétek el, ez egy olyan szabály volt, ami egyáltalán nem szerepelt a törvényben, amit Mózesnek adott az úr. Egyáltalán nem szerepelt benne. Nem mintha egy rossz dolog volna, nyilván logikus dolog kezet mosni az evés előtt, és nem hiszem, hogy Jézusnak szó szerint ezzel volt a problémája, hanem azzal, hogy a vallásos zsidó vezetők Ebben az időben már több mint ezer éve Mózes óta szájhagyományon keresztül olyan dolgokat halmoztak föl, olyan szabályrendszereket, amik nem voltak a törvényben, sőt sok közülük nem is gyökeredzett a törvényben, hanem kidolgoztak egy olyan hihetetlenül precíz, részletes szabályrendszert, amit senki nem tudott betartani. És ez a kézmosás dolog ennek volt a része. Hallottam róla a bibliotanításokat, hogy valami hihetetlen mennyiségű írás volt erről, hogy ezt hogyan kell csinálni. Nem volt mindegy, hogy hogy tartod, lefele tartod, fölfele tartod, meg volt határozva, hogy minimálisan másfél víznek vízzel kell ezt a kézmosást elvégezni, és a farizeusok, ezek a vallásos vezetők, és mindenki, akik az ő hatásuk alatt voltak, és komolyan vették a hitet, ők ezt gyakorolták. És hogyha volt élelem, de nem volt víz, nem ettek, hanem inkább el kirándultak tíz kilométert, hogy kezet mossanak. Úgyhogy ezenek az egésznek a háttere, és akkor jönnek a tanítványokhoz, hogy, hogy miért, ö, Jézushoz, hogy miért nem teszik ezt a rendelést, miért, miért nem tartják meg ezt a rendelést a Jézusnak a tanítványai. Tehát fontos felismernünk azt, hogy ez nem Isten törvénye, nem mózes jött, nem Istentől jött, hanem ez egy, ez egy hagyomány, egy emberi hagyomány, vallásos embereknek a hagyománya. Harmadik vers. Ő pedig felelve mondta nekik, ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját, a ti rendeléseitek által. Nagyon érdekes dolog, hogy Jézus nem válaszol a kérdésre, hanem kérdéssel válaszol a kérdésre. Ez néha egy jó taktika egyébként. Manapság is. Főleg akkor, hogyha a kérdés egy ilyen provokatív kérdés. És úgy látszik, hogy Jézus az az Isten és úgy látja, hogy vannak bizonyos kérdések, amit számunkra feltesznek, amire nem kell Feltétlenül válaszolnunk, illetve nem kell feltétlenül szó szerint választ adni arra. Attól, hogy hívők vagyunk, Isten bárányai vagyunk, nem kell feltétlenül beugranunk provokatív kérdéseknek. És amit kérdez, az egy sokkal fontosabb kérdés, nyilván az ő szemszögéből, és mindenki szemszögéből az kell, hogy legyen, hogy az Isten parancsolatával mi a helyzet hogy és ti, az Isten parancsolatát, amit Isten adott személyesen mindenható úr, aki teremtette a világot, és ti benneteket, azzal mi a helyzet? Ti miért nem tartjátok az be? Miért hágjátok át az Isten parancsolatját? A ti rendelkezéseitek által. Az által pontosan, amit ők létrehoztak ezek a sok szabály, ezáltal ők áthágják Istennek az eredeti törvényét. Miről van is itt szó? Jézus ad egy nagyon jó példát is erre. Azt mondja, mert Isten, mert Isten parancsolta ezt. Mondván, tiszteld atyádat és anyádat, és aki atyát vagy anyát szidalmazza, halállal lakoljon. Ugye ez, els, ez egyértelműen benne van, még tíz parancsolatban is, ami Mózesnek adatott, tehát abban a szűk fő parancsolatokban is, és Jézus szerint ők ezt a parancsolatot nem vették komolyan. Miről szólt ez a parancsolat? Úgy gondolom, hogy két fő része van ennek. Az egyik, hogy a gyermekeknek volt ez nagyon fontos, hogy amikor növekednek, felnőnek, és a szülők mellett vannak, akkor engedelmeskedjenek, tiszteljék őket, de engedelmeskedjenek nekik. És ez az egyértelmű, ami egyből beugrik nekünk, hogy Istennek ez nagyon fontos volt, azért adta ezt, hogy a népet védje ezáltal. Mert ez így helyes, és egyszerűen így van rendjén. De egy másik része pedig ennek az, hogy akkor még nem volt nyugdíjbiztosítás, most sem nagyon van, de akkor még egyáltalán nem volt, és amikor a szülők megöregedtek, és gyengék lettek, vagy betegek lettek, akkor kötelesek voltak az ő gyermekeik, akárhány évesek is voltak, már ők is felnőttek, gondoskodni ő róluk. Ami szintén Isten szemében egy helyes dolog, nagyon fontos dolog, és szintén Izrael népének a védelmében, és a gyenge, elgyengült idős embereknek a védelmében adatott ez a törvény. És mit csináltak ezzel a vallásos vezetők? Ti pedig ezt mondjátok, ötös vers, aki atyának vagy anyjának ezt mondja, templomi ajándék az, amivel megsegíthetlek, az olyan, akár nem is, ne is tisztelje az ő atyát vagy anyját. És erőt lenné tettétek az Isten parancsolatát, a ti rendeléseitek által. Miről szól ez itt? Arról, hogy ezek a vallási vezetők, a farizeusok hoztak egy olyan szabályt, egy, létrehoztak tulajdonképpen egy kiskaput, hogyha valaki nem szeretné a szüleit tisztelni, nem akarja, ő, nem akarja az ő vagyonával őket segíteni, amikor idősek, és ezt rájuk szánni, akkor csinálhatott egy olyat, hogy azt mondta, hogy templomi ajándék az, amivel megsegíthetlek, és ezt az ajándékot fölajánlották a templom, az ő vagyonukat, fölajánlották a templom részére, ami nyilván később a farizeusoknak a felügyelete alá került, és Tulajdonképpen a, ilyen módon ezek a vallási vezetők egy kibúvót adtak az embereknek az alól, hogy ezt a törvényt, amit Isten adott, ami nagyon fontos törvény az ő szemében, áthágják, vagy ne kelljen, nekik, ne kelljen ennek engedelmeskedni. Úgyhogy ez a, ez a példa, amit Jézus hoz, és nagyon is jogosan teszi fel ezt a kérdést, hogy, hogy miért teszitek ezt? És ez is egy olyan dolog volt, ami ebben a, a szájhagyomány által ö, továbbított vagy, vagy örökölt ö, re, ö, rendeletben, vagy, vagy hogyan is hívtuk az előbb, hagyományban, vagy rendelkezésben volt lefektetve. Úgyhogy volt egy csomó ilyen dolog, ahogyan kiforgatták Istennek a, az eredeti törvényét. Ennek két problémája is van, hogy két rossz hatása, és látjuk, hogy Jézus az ilyen esetekre nagyon mérges lett. Sokszor látjuk az új szövetségben, amikor elvesztette a türelmét. Ez volt az egyik fő kiváltó ok, amikor ezt látta, hogy rosszul képviselik az ő eredeti kijelentését. Ugye az egyik dolog az, hogy nagyon sok szabályt létrehoztak, és ezáltal az embereknek meg lehet, meg, segítsetek kivonni, meg ellehetlenítették azt, hogy Istenhez jussonak valójában. Az igaz Istenhez, aki szerette őket, adott szabályokat, igen, miért? Hogy védje a népet, hogy tudják, hogy mi a helyes, és azt is tudjuk, hogy a törvény azért is adatott, hogy Jézushoz vezéreljen minket, hogy felismerjék, hogy bűnösök, és szükségük van Istennek a bűnbocsánatára. És ők pedig ezzel a rengeteg rendelkezéssel, amit létrehoztak, egy gátat raktak Isten és az ember közé, hogy az ember ne tudjon Istenhez találni, hanem az ő manipulatív viselkedésük vagy vezetésük alatt legyen. És ebből nekik legyen javuk. Úgyhogy ez az egyik probléma vele. A másik pedig az, hogy amit Jézus mond, hogy lerontjátok, Erőtlenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendelkezéseitek által. Tehát nem csak távol tartják az embereket, hanem az eredeti törvényt, az eredeti instrukciót, az pedig erőtlenné tették, vagy hatástalanná tették tulajdonképpen. Úgyhogy ez egy óriási vétek volt, amit ők elkövettek. Ezekkel a presbitereknek, a gyülekezeti vezetőknek a hagyományai által. Pont az ellenkezőjét tették, mint ami Isten szíve lett volna. 7-estől a 9-es versig olvasom. Képmutatók, igazán profétált felőletek Ézsaiás, amikor azt mondta, ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkaival, ajkával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományoknak, tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Lát itt egy nagyon kemény vádat mond Jézus ezekre a hívőkre, főhívőkre, fővallásosokra, hogy Ézsaiásnak a proféciája, amit ők biztosan nagyon jól ismertek, mert az egyik dolog, amit nagyon jól tudtak, az pontosan az igéd Istennek a kielentését kívülről, és azt mondja, hogy ez a profécia, ez ő róluk szól, hogy csak a szájával közelegnek, de a szívük az távol van, és ugye még egyszer rámutat arra, hogy ezekkel a tudományokkal, amit ő tanítanak, ezekkel az emberi parancsolatokkal nem tisztelik őt, hanem, hanem pont, hogy félre képviselik. És előszó, előszólítván a sokaságot mondanékik. Halljátok és értsétek meg. Hát először volt ez a kis konfliktus, és utána úgy tűnik, hogy Jézus azt szeretné, hogy ezt mindenki hallja, és a sokaságnak szól, és azt mondja, hogy ez a fontos kérdés itt, ezt értsétek meg. Nem így szó szerint, bocsánat, mondom szó szerint, amit ő, ő mond. Előszólítva a sokaságot, mondta nékik, halljátok, és értsétek meg. Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert. Milyen érdekes. Nem attól lesz beteg az ember, nem attól lesz baj az embernek, ami bemegy. Szoktuk mondani, ami, hogy van ez, amit ami be, beküldünk információt, mint a számítógépet, ami bemegy, az kimegy, input, output, és mi is hajromosak vagyunk így gondolkodni. De Jézus rámutat itt arra, hogy mi a valóság és mi a lényeg az emberi lélekkel kapcsolatosan. Nem az fertőzteti meg, ami bemegy a szájon, hanem ami kijön a szájból, az és akkor az ő tanítványai mondták neki, tudod-e, hogy a farizeusok ebeszédet e halván megbotránkoztak? Jézusnak fölhívják a figyelmét, hogy mit okozott. Megbotránkoztatta a farizeusokat. Hát a, Jézus, megbántottad a hívőket, megbántottad a fő vallási vezetőket. Hát vigyázz Jézus, vagy így képzelem, amit mondtak agódni kezdtek afelől, hogy mi lesz ebből a konfliktusból. Hát ők az Izraelnek a vallásos vezetői. Hát én azt hittük, azt hittük, hogy te jobban akarsz velük talán lenni, mert hát ugye mégiscsak azért hit, meg Isten, meg az atya, meg... És ugye itt történik ez a, ez a konfliktus. És sokszor uh, mi is azt gondoljuk, hogy a keresztény élet, vagy a mi keresztény életünk azt jelenti, hogy mindenkivel hogy békességbe kell lennünk, mindenkivel kedvesnek kell lennünk, a nemhívőkkel, vagy a vallásosokkal, vagy akivel összeakadunk, hogy csak olyan szépen olyan nyugalom legyen, olyan ez a békesség legyen mindenben. De hát Jézus nem ezt gyakorolja itt. És azt gondolom, hogy így van a, az életben is sokszor, hogy a keresztény élet az konfliktusokkal jár. Olyan konfliktusokkal, amit sokszor vállalnunk kell. És ki kell állunk a hitünkért. Tudjátok, beszéltünk sokatokkal arról, hogy a munkahelyeinken sokszor ez, ez konfliktussal jár. Amikor letesszük a lábunkat, és azt mondjuk, hogy már pedig én nem fogok ebbe hazudni. Nem fog belemenni egy olyan játékba, hogy, amiben próbáltok belekényszeríteni, csak azért, mert jobban nézzen ki a te pozíciód, mert te magasabb beosztású igazgató vagy. Nem. Megvan az ideje, a helye annak, hogy mi konfliktusba kerüljünk. Nem durván, káromolva, de konfliktusba fogunk kerülni ezzel a világgal, mert ez a világ nem, nem ő szerinte való. És ő pedig azt mondta nekik, minden palánta, vagy plántait a, a károli minden plánta, amelyet nem az én menyei atyám plántált, kitépetik. Hú, még egy erősebb. Tehát azt mondod, hogy ezek az emberek, ezek a vallási, akkor csak is kizárólag vallási vezetők, hívő vezetők, a nagy gyülekezetnek a vezetői, Izrael az egyetlen kiválasztott népnek a vezetői. Azt nem, a te atyát plántálta. Húd erős. És egyértelműen ezt mondja. És azt mondja, hogy mindegy, hogy milyen hatalmas, mindegy, hogy milyen nagynak néz ki itt Izraelben, vagy milyen rangja van, vagy ruhája van, vagy hányan borulnak le előtte, az ő előtte semmi. Nem az atya plántálta, Kitépetik, kész. Ma is látjuk azt, hogy vannak egyházak, vannak magas, rangú ö, képviselőik, és én nem akarom megmondani, nem is mondhatom meg, de vajon meg fognak -e állni azon a napon, amikor találkoznak Jézussal? Remélem, hogy meg. És azt mondja a 14-es versben, hagyjátok őket, vakoknak vezetői ők, ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek. Ez tetszik nekem. Jézus azt mondja, hogy hagyjátok őket, ne foglalkozzatok velük. Megvan az ideje annak, hogy, hogy konfliktusban legyünk, és letegyük a lábunkat, vagy letegyük a, a véleményünket, de megvan az ideje annak is, hogy ha fennáll egy ilyen e, folyamatos ellentét, és, és feszegetik nálunk ezt a témát, de egyértelműen nincs egyetértés, akkor hagyjuk őket. Meg kell választanunk a, a harcainkat. Nem, nem szükséges az a számunkra, keresztény emberek számára, hogy e, más csoportok, akik e, hívőnek vallják magukat, vagy... vagy e, vallásosnak, hogy mi azzal foglalkozunk, és belávatkozunk, és belemenjünk, és, és bele daráljuk magunkat egy nagy vita hadjáratba. Az nem a mi dolgunk. A mi dolgunk, hogy előadjuk az evangéliumot, az igaz evangéliumát Jézusnak. És ha konfliktusba kerülünk, akkor néha meg kell mondanunk a véleményünket, de Jézus nem akart velük többet foglalkozni itt. Megmondta nekik, tudta, hogy szíven találta őket, és utána hagyta őket. És kihez fordult? A sokasághoz, hogy megértsék az ő, az ő kijelentését. Ez is egy érdekes példa, egy érdekes ö, útmutatás. Péter pedig, akitől már vártuk, hogy valami elhangozzon, hiszen ő mindig kinyilatkoztatta a véleményet, Péter pedig felelvén mondané ki, magyarázd meg nekünk ezt a példázatot. Utána néztem, egy kicsit hallgattam egy-két biblia tanítást erről, és van, aki azt állítja, hogy ez nem is példázat. Péter úgy megszokta, hogy példázatokban tanít Jézus, és hogy ez nem is igazából egy példázat, hanem ez egy világos kijelentés, hogy mi történik az étel, el, ami bejut, és a többi. De lényeg az, hogy Jézus is egy kicsit, hogy mondjam, meghőkken azon, hogy hát ti sem értitek. Jézus pedig mondta,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 hogy ez a rendszer, amit ő megalkotott, bemegy az étel, vannak különböző szervek, különböző belek, hihetetlen hosszúságúak, csodálatosan meg van teremtve, Ott megtörténik az emésztés, ami kell, az benn marad, ami meg nem kell, az kimegy, és ez nagyon jó megvan meg van csinálva, ez rendben van. Ne, ezzel nincsen probléma, hanem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 de, való, de a mosdatlan kézzel való evés nem fertőzteti meg az embert. És nyilván nem a higiéniáról van elsősorban szó, és nem ezzel volt problémájuk a farizeusoknak sem, hanem az ők is szabályaikkal. Tehát Jézus rámutat arra, hogy a szív, a szívvel van a probléma. És az eredeti szó, amit használatos, azt ti is ismeritek, a kardia szó. Kardiológia, szívvel való tudomány, ugye, meg a szívbetegségének a, a gyógyítása. És Jézus rámutat arra, hogy a szívvel van a baj. Ott, ott van, ott gyökeredzik a probléma, hogy az ember szíve az, Alapjába véve a bűnbees, bűnbeesés után óta gonosz. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, parázasságok, lopások, hamis tanúbizonyság, káromlások. Ti hogy látjátok ezt a kérdést? A ti szívetek hogyan áll ezzel mostanában? Tapasztaltatok már ilyen jelenséget benne. Amit itt ír. Gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok. Én azt tapasztaltam az életem során, hogy még akkor is, ha nem gondolja az ember, hogy mi lakik a szívében, egy adott szituációban olyan gondolatok tudnak előtörni, hogyha valami miatt úgy, adódna, úgy adódnának a körülmények, hogy lehetséges volna, simán meg tudnék valakit ölni. Mert olyan harag van időnként bennem. Hogyha esetleg a körülmények úgy összejátszanának, nem mondom, hogy ennek a veszélye fennállt valaha úgy, hogy már csak egy centímulott, de tudom, hogy benne van ez a szívemben. És különösen benne volt a szívemben, mielőtt az Úr azt megtisztította. Most kérdés az, hogy milyen a mi szívünk, akik keresztények vagyunk, akik már hívők vagyunk. Hogy ránk is igaz ez, így teljes mértékben, hogy a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások. Márknak a, a leírásában, a Márk 7-ben még, még, még több dolgot sorol föl. És ezek fertőztetik meg az embert, de a mozdatlan kézzel való evés nem mi a helyzet a mi szívünkkel? Mit gondoltok, mi a helyzet a mi szívünkkel? Ez a helyes leírás a mi is? Ma reggel, vagy ma délelőtt, ahogy itt vagyunk? Nem? Ez tetszik nekem, amit mondatok. Bizonyosan megvan a csírája ezeknek a dolgoknak. Van bennünk ilyen de nem lehet azt mondani, hogy alapjában véve ez jellemzi annak a szívét, aki újjászületett, akit Jézus újjászült és megmos, megmosott, megmosott. És néhány igét szeretnék erre felolvasni. Például az Efézusi Levélnek az ötödik fejezete, ahol itt a házastársak kötelességeiről van szó, hoz egy példát Pál arra, ti férfiak szeressétek a feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az Egyházat, és önmagát adta érte, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által. Ez megtörtént. Önmagát adta azért múlt időben, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével, az ige által. Ha te hiszel Jézusban ma, akkor téged megtisztított a víznek a fürdőjével, az ő halála által és feltámadása által. És végezetül Szeretnék egy történetet felolvasni, amit jól ismertek, talán el is tudnátok mondani, nem is kellene felolvasni, de mégis inkább felolvasom. János evangéliumának a 13. fejezetében. A lábmosásnak a története. Tudva Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott neki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levette a felső és egy kendőt vett körül, kendővel körülköti magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amelyel körül volt, te, körül, ami körül vala kötve. Ment azért Simon Péterhez, és azt mondta neki, Uram, te mosod meg az én lábamat. Felelt Jézus neki, és mondta, Amit én cselekszem, azt te most nem érted, De ezután majd megérted. Mondta Péter neki, Az én lábamat nem mosod meg soha. Felelte neki Jézus. Ha meg nem moslak téged, semmi közöd sincs én hozzám. Aztán mondta neki Péter, Urham, ne csak a lábamat, hanem a kezeimet, és a fejemet is. És erre mondta neki Jézus, aki megfürdött, nincs más a szüksége, mint a lábait megmosni. Különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem minnyáján a Júdásra gondolva. Miért olvastam ezt fel? Mert az ember a bűnbeesés óta alapjában véve gonosz. És ez határozza meg az életét és nem is tud ebből kitörni. De miután Jézus minket megváltott az ő kereszt halálával és feltámadásával, megbocsátotta a bűneinket, és az ő igazsága, az ő teljesen tökéletes mi volt is a mihány. És az ő természete lakik bennünk. És a megváltott ember, aki te vagy, meg én vagyok, hogyha hiszek Jézusban, az alapjában véve, alapjában véve Jézus munkája miatt egy szent, Istennek az értelmével, Istennek a lelkével, örömmel, békességgel, és várván azt, hogy fizikailag is teljesen vele legyünk. De van egy benne lakó bűn, ami nem ő, hanem a benne lakó bűn, ami még mindig ott van, folyik a harc, kemény harc sokszor, hajlamosak vagyunk a bűnre, Készletért érzünk a bűnre, van az ellenségünk a sátán, aki szeretné ezt a bűnt, ezt a bennünk lakó bűnt aktivizálni nagy erőkkel, a világ is azt sugja nekünk, hogy aktivizáljuk, de alapjában véve nem, és óvatosan kell ezt mondanom, alapjában véve nem bűnösök vagyunk, nem az a, a mi. Ö, Azonosságunknak, vagy, vagy kilétünknek, akik vagyunk, annak nem az az alapja, hogy bűnösök vagyunk. Van bennünk bűn, és ne értsétek félre, amit mondok, de alapjában véve szentek vagyunk, akiket Jézus megtisztított, megmosott az ő vére által, és nekünk adta az ő igazságát. Ezért van az, hogy Pál, amikor írja a leveleket az összes gyülekezetnek, mit ír? Nem azt mondja, hogy ti koszos mocskos és ez, meg az, meg az hanem szenteknek, akik Filipibe vannak, szenteknek, akik Korintusban vannak, a legrosszabb, még akkor is, hogyha látjuk, hogy nagyon gonosz dolgokat csinálnak sokszor, ahogyan mi is harromosak vagyunk rá. De Jézus megváltott bennünket. És ö, arra hívlak benneteket, hogy emlékezzünk meg erről, az úrvacsorával is, és ö, Gondoljatok arra, hogy, hogy Jézusnak a, a, a váltságműve, amit a kereszten elvégzett, az nem volt hiába való. És nem volt erőtlen, hanem ő egy célra tette azt, tudta jól, hogy milyen gonoszság van bennünk, milyen gonoszok vagyunk. De ez sikeres volt. Ez egy sikeres munka volt. Ő föltámadt. És azt mondta a kereszten, hogy elvégeztetett. Vége. Ő elvégezte ezt a munkát. És mi Isten szemében csodálatosak vagyunk. Ő miatta. Tökéletesek. Úgyhogy emlékezzünk erre az áldozatra. és Szeretnék egy rövid történetet még elmesélni. Hogy az egyik nap úszodában voltam, kora reggel. Készülök egy, egy sportversenyre. És a sáv, vagy pálya, ahol úsztam, elég nehezen volt meghatározható, mivel a kötelek nem voltak, a kötelek, amik elválasztják a pályákat az úszodában, nem voltak behúzva. És hát ott úsztam már egy jó fél órája, amikor bejött egy másik úszó nagyon közel hozzám. És egyből előtört belőlem nem a Szentlélek, hanem a önzés durvaság, és én már itt húszok 40 perc, vagy fél órája. Egyébként is edzek, résztávokat úszok, és miért jön ide be? Én azt úszom, amit úszok, én maradok ott, és kész. Lesz, ami lesz. Belerúg valaki a másikba, hogyha belerúg, ha nem, nem, nem érdekel. És hát persze előbb vagy utóbb találkoztak a végtagjaink. És az én is kaptam egy kicsit, de ő kapott egy nagyobbat. A, mert éppen a mell, mellúszást csináltam akkor, és de nem változtattam volna rajta, hanem kapott egy, egy rúgást. És egyből felháborodott, és elkezdett nekem hőbölögni, és én is elkezdtem neki hőbölögni, már nem tudom mit mondtam. Elkezdett engem kioktatni, hogy nem így kell úszni, hanem körbe kell úszni a pályán, ami egy, tényleg egy, egy jó módszer. Tehát ő nem kérte ezt tőlem, más is úszott onnan nem messze, én meg azt gondoltam, hogy én itt voltam, és kész. Úgyhogy jól összevesztünk. Most szavaknél nem emlékszem a szavakra, de összevesztünk, és láttam, hogy, hogy nagyon megvan sértve, és így fejeztük be, a, én is az edzést, ő egy kicsit előbb befejezte, aztán kimentem, és itt a valami belül, ez az, ez az új valami, amit Isten ide berakott, ez, hogy ez nem oké, így nem oké, így keresztény ember, hogy csinálhat ilyet, hogy, hogy lehet, hogy, hogy pont én veszek össze valakivel, senki nem veszett össze aznap reggel az úszodában senkivel, én pont hogy én okozok egy ilyen dolgot, és aztán kimentem, és te ide jöttek ezek a jelzések, hogy hát beszélni kellene vele, bocsánatot kellene kérni. És mondjuk, hogyha ha úgy tekintem, akkor igazam volt. Valószínűleg igazam volt, mert őt később, én ott voltam. Mit feszegeti a határokat? Miért kell neki ott úszni? Pont ott, és még föláborodni. Na mindegy, a lényeg a hosszú történetnek a rövid vége az, hogy a végül a zuhanyzóba értem utol, és ahogy beléptem, egyből mondtam neki, hogy ne állag, úgy egyébként, mondom, Durván viselkedtem, és nem, nem kellett volna ezt tennem nára, úgyhogy megruktalak. És valami érdekes csoda folytán őben is volt egy, már majdnem egy ilyen fel, előkészület erre, és mondta, hogy, hogy sajnálom én is, mert nem tudom, hogy pontosan, hogy mondta, én voltam a hülye, mert én jöttem oda, te már ott úsztál, de az az igazság, hogy előtte fölidegesített már ez, meg az, nem tudom, valami más körülmény volt. És lényeg az, hogy tök jól megbeszéltük a dolgot. Teljesen baráti beszélgetésbe ment át a dolog, és van egy új barátom, úgy hívják, hogy Gábor és szerintem, ha legközelebb találkozunk, akkor az evangéliumról is fogunk beszélgetni, mert nagyon jóba lettünk, utána, ahogy mentünk elbeszéltük, hogy ki hol dolgozik, és kinek milyen a, mit sportolt, meg, meg mi lesz még, és csak egy kicsi példa arra, hogy, hogy hogy jelent meg az én életemben mind a két dolog, a bennem lakó bűn, ami olyan könnyen előtör, sokszor nem is tudom, hogy ott van, és csak föltör, mint egy, gázkitörés, de ugyanakkor a Szentléleknek a munkája. Aki elvégezte, elintézte, hogy én az ővé vagyok, és dominálhat az ő szeretete, Istennek a szeretete az én életemben. És alapjában véve, még ha van is bennem bűn, mert van, sok, alapjában véve én egy megváltott Szent vagyok, Isten gyermeke, aki készül hozzá, még akkor is, hogyha itt ezen a pályán, amit meg kell futnunk, vannak nehézségek, akadályok, harcok időnként. Úgyhogy kérlek, gyertek segítsetek a zenével, és akkor emlékezzünk meg az úr áldozatáról, haláláról és feltámadásáról.